Dnes si můžeme říci něco o svaté Terezi z Avily. Když se také říká Terezi je velká, máme i malou Terezičku, kterou jsme slavili nedávno, tu památku Terezka Ježíšková, jinými slovy, Terezi je z Vizie. Ale toto je Terezie z Avily, ze Španělska. Narodila se 28. března 1515 v Avile v rodině Šlechtice. Takže ona nežila nějakým skromným nebo v životě, že by měla chudobu nebo podobně. Měla jedenáct sourozenců. A ten její tatínek byl zbožný, zbožný muž, on ji prostě vedl k víře, jenomže ve 14 letech ji zemřela maminka a začala ji vychovávat teta. A teta byla taková, takového světského smýšlení, můžeme říct. Takže Terezi je vedla takovému světáckému životu. Terezie v pubertě začala chodit na zábavy, začala se fintit, oblíkat velmi krásně, chtěla se zalíbit, chtěla být slavná a všechny ty marnosti světa, které prostě svět nabízí, na základě špatné četby, tomu začala holdovat. Ale pán Bůh se také umí smilovat, protože když Terezie viděla tu marnost, tak ji to nestačilo. Ona měla takové velmi náročné srdce, že chtěla od života všechno. A zjistila, že svět jí to všechno opravdu nemůže dát. Kdo ví, jak by to skončilo, kdyby táta, který si to všímal, jak jeho, žena, jak jeho pardon, dcera začíná žít, tak ji dal na výchovu do kláštera. Ona se ze začátku tak vzpouzela, ale po nějakém čase toho klášterního ticha tak začala nad svým životem uvažovat. Ten klášterní život se jí začínal čím dál tím více lidi, Nicméně nechtěla vstoupit do kláštera, tam byly tehdy takzvané klášterní školy, ve kterých se ty šlechtičky učili a oni nezůstávali v těch klášterech, který napořád jako řehovojice. Tam se vyučili a potom šli do světa. Jenomže tam už bylo zase to, to, semínko Boží milosti a Terezi to nedalo pokoj. A nakonec, když byla dospělá, Chtěla vstoupit do karmelitánského kláštera, ale její otec ji nechtěl ztratit. Tam, když už dcera vstoupila do takového řádu, tak už na dobro odešla z rodiny. A tak jí to vymlouval, ale ona si nedala říct, a potom tajně do toho kláštera odešla. V klášteře po dvou letech onemocněla velmi těžkou nemocí. A různě potom chodila po špitálech nebo na ozdravný pocit, pobyt k stricovi, kde pocítila ještě hroucenější touhu tou po Bohu, protože ten její stříc, kněz ji vedl ještě více k Bohu. A ona potom, když na příjmu svatého Josefa byla ozdravena, nesice sice úplně, ale částečně, tak začala, začala uvažovat ještě hlouběji nad svým životem, a přesto všechno v tom svém klášterním životě začala polevovat. Si to představme. Protože ten zlý, on dokáže pracovat s tím, co my se snažíme žít dobře, tak on zjistí, aha, tak ona se začíná víc modlit, no tak zkusím ji namluvit, aby to začalo přehánět. nebo někdo začínal se zajímat zase o svět, tak v případě Terezie ten zlý začal ji posílat různé lidi, protože karmelitánský klášter v té době ve Španělsku vypadal tak, že tam žili ty sestry, ale byl otevřený na různá sektání. Tam chodili ty různé šlechtiči, promiňte mi za výraz, byly tam i různé drby, o tom, co se děje. Ještě nebyl bulvár, nebyly ty bulvární časopisy a místo toho, to bylo bohužel v kláštere. A Terezie se toho učastnila. A přesto všechno pán se nad ním Protože jednou, když tak byla v rozporu mezi tím, co mi volá Bůh, mezi tím, co je pořád nabízí svět, jednou šla do kaple. A v té kapli spolu sestry věšeli obráz ukřižovaného Krista, umučeného Krista. A ona se zadívala na ten Kristův pohled na ten obráz a ji to tak zasáhlo, že si říkala, pane Ježíši já už končím ze světa. A od toho momentu ona, ona začala žít opravdu pro Ježíše. A teď zjišťovala, že ten klášter, ve kterém žila, že byl takový světský a toužila po obnově řehole karmelitánského řádu a začala reformu karmelitánské řehole, ženské a potom později i mužské, společně se svatým Jánem od kříže. Takže ten zlý pořád se nás snaží, i nás, snaží odvádět od modlitby, od lásky k druhým, lásky k blížním, od Pána Ježíše. Chce nás přivést alespoň na cestu, kde budeme zaneprázdněni vším možným, že si na Pána Boha ani nespomeneme. Tak nezapomeneme na Ježíše Krista. Nejenom tady v kostele, že on je, ale on chce být Bohem našeho života, tak jak nás to učí svatá Terezie s Avily. Amen.